Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче. Як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте. Так Україна жити буде, так наша мрія процвіте. 3.07.1919